Se spune că nu poți clădi un viitor solid dacă nu-ți onorezi trecutul, iar a cunoaște rădăcinile face parte din procesul descoperirii de sine. În arborele meu genealogic, undeva chiar aproape de bază, l-am descoperit pe Marele Constantin Tănase, iar această descoperire a adus mult sens pentru mine. Vorbește în primul rând despre curajul înaintașilor mei de a fi deschizători de drumuri în vremuri în care puținii își luau inima în dinți să iasă din tipare. În anul 2003 am făcut un pas în față și mi-am asumat să duc mai departe această moștenire, devenind atunci unul dintre primii freelanceri din România. Într-o perioadă în care majoritatea căutau stabilitatea și siguranța unui contract de muncă. Mai departe, această descoperire vorbește despre spiritul antreprenorial mereu viu de care am fost înconjurată. În portofoliul familiei mele găsești multe tipuri de afaceri, cea mai veche descoperită, dar și cea mai interesantă, este o mină de sare și o fabrică de pungi de hârtie în care se ambala sarea extrasă din zona Călimânești în jurul anului 1920. Felul în care strămoșii mei au ales să-și construiască viața și a pus o mare amprentă asupra mea. Ei mi-au oferit ambiția de a face lucruri importante pentru oameni dar și un simț artistic și o înțelegere profundă a celor care aleg să construiască lucruri de durată pe cont propriu. Părinții mei au pus pe picioare afaceri în domenii diverse, pornind de la o revistă locală, o fabrică de mezeluri și o agenție imobiliară, una dintre primele agenții din București deschisă imediat după Revoluție. Au îndrăznit astfel să viseze și să deschidă drumurile și pentru alți oameni care au știut că merită o viață mai împlinită. Am crescut într-o familie de oameni cu mare încredere în visele și puterea lor și, la rândul meu, am moștenit-o. Așa se face că, în cei 16 ani de activitate, am lucrat împreună cu echipa mea în peste 500 de proiecte locale și internaționale de branding, pe care le-am sprijinit să se dezvolte cu succes. Studiul de creație Art Visiona a fost creat din respect pentru rădăcini. Avem o viziune bine conturată, și de aceea ne adresăm antreprenorilor români de pretutindeni pentru a-i ajuta să-și atingă potențialul maxim în afaceri.